on guztioi gonekin erobero ero bero irratisaioan tsaudete suave suave hasten gara gaurkoan hemen antxeta irratian akaso intzilik eske info 7 e, cholarre ta irratian entzuten ari bazarete ere ongi etorriak momentu honetan hemen gurean grabatzen ari garen eta zuzenean emititzen ari garen momentuan euriari du horregatikan horrengo show Astea, eta, ba hori, ongi eturriak zeren. Bueno, bueno, ez desaio. Bai. Tope. Lasai, lasai, jungo gara, poliki, poliki, eta gorkoan, ba hori, dornako izango dugu, beti bezala. Eta ondoren, ba gorkoan, ilkarrezketa irati, jimenez diin godiogu, bera idazlea da, kastotaritzan ere jaritzen da. Eta, bueno, gorkoan, kolaboratzea berri bat orkestuko dizudegu. Bai, gaur eh, gurekin erotikus festibus, egongo da. Mm, Zerrenin gure nitzain go, ote du? Izen horrekin? Mm -hmm. <laughs> beno, eta hau guztia bideratzen, saltxeatzen, eta hemen... Silbiren alaba. Maripiren alaba. Eta Marikarmenen alaba. Bera, guztia entzat gure saioa amaren eguna dela eta ez dela, baina beno, ba, amaren eguna guztiak dira, izan dira, izango dira, eta... Batzuentzat berria izango dena, ere? Orban ba, malenen amatxori ere dedikatuda gorko saioa. Eta mm. izadiren ari ere bai. Hori da. Bi ahi, musu. eta telefonoaren beste aldean Maripiren beste alaba bat daukagu. <laughs> <laughs> Kaixo, mm -hmm. Ze, da zer moduz? Ondo, ondo mendekan. Mm. ta gaurkoan zer ekartzen diguzu? Hori, ba, ba gaurkoan eh, izan zen 26an, eh aurreko aurreko hilean, apirilak 26an izantzen ba emako me lesbialaren visibilityazio eguna. Eta, bueno, ba, ogon hortan egia ditu zen, duguoko e, plazan, ditu zen, ba, dezada bat, e, mutxua de matea emakumaskok batera, bazkenan bizibilizazio egiteko, ez dela ikusteko karrikan erremitete baldeiago dela emakumen harteko maitasuna, eta seksua eta, bueno, ba, horrekin e, komentatzen dena da, behar egin txenean, eta zen, ba, gionaz egola, nesten hartzen eta horrela binean, etorri zera, gizon bat eta ez zera komentariotxarrak egiten oiuka e eta, bueno, beste konzak egiten, behar zenan azizienzak ikerakusten eta bestelako edazoak egiten eta makumea zehetsu ziren e, e, ba, bihatzeko nortikan binean tukak etxipan zirik egiten eta azkenan e, ba, emakumea e, emakume bat eta horri tuzten, bultzabizuakota eta, bueno, ba, zelatzen dutena, ba, kolizianeko berandu elusten, eta, bueno, ba, gizona botatza dutuzten emakumez, eta gero badenuntza jarri zuten kolizian, eta, bueno, ba, e, erren horrean, berri gore tuzten, gareko batzitan, bertan, ba, berri gobeste elkarretaratzeko bat plazan, ba, horri zelatzeko, eta, bueno, ba, eta horre nahi aurrean, Ba, egin diren ezan beharantzun, eztatzen atire, hemen Pikara Magazinen egiten egiten egiten eko referentza, izan ere, ba, mutxu baldia hori, e, karrekin egotaren na, antalatuzen e, Pikara Magazinek eta Sara Sashi, e, artistak, eta bueno, ba, berrailean egiten diren e, altamen en artean, dago, ba, berrailean Pikara Magazinek egin dako hau e, e, dako nazetena, este iruzkina <güls> <güls> zer? Zer? No, Informativa. Uh -huh. Informativa da, ta ez da kritikal, ma asinetik, lotu informatiboa, informatzeko nota, así. Mhm. Beno bai. Ulertzen da. Atautene hau bai, esan dute, ba, bai, guste horrak ditutela, ta horren informazioa dena jari utziuko kan, detalle utzi aqui. Me artikulu bat, eh, zara, zara, sahi gain dago. Ba, daiteko eta gero artikulu ondan, bueno, bazalatzen du berri gore, nola makumean segitu behar duten orako egorak egiten, ninaiko modu pozitiboan, azaten du, ba, e, bat imarratzen berri goreta maizkulaz bizibilitatea, edo ikusteko, e, oza, sea, zenbateko se, potentzia altasona daukantenean horako egintza batek, ez? Azko ezango dute, bueno, baneba dut zukegintzazu eta listo, ninaan beraterretendu dela beharrezkoa, bat ezberdekan poan, e ikultatako e, aktuak egita berrevinikazio bat dela koazien eta eta natura uldu txazio prozesu hori dan baberrezkoaren nolako ezkintzak egiteaz eta gero neoliberal merkatar monoba komunkatuna mala korregula montatuldu ba intso baberrian onen kaiak egiten du e, hau da ba, izart bai ba, eta e, gero radio eskadin eskadin Lucia Martínez Odriozulari berkerizketa bate egiten jotere, barren inguruko azmarketa bate egiten, hori mm. no, da, neko eko artik duela, bizibilizazio honek, eta goma bat. Nogunzara bizibilizazioa erazko erazua neumatik, minen, bueno, ezten denez, horren nikam gizartean, ma, probatzen dura honek ero bada, emakomek, gure harteko maitazuna pelikokiera guzteko den ikzeltasun ez, Orduan, e, zarreritzko edo amai eda positiua guamateko ba, edo, eta ikusteko bideonan gabizkala mm -hmm. ba, ba, lago bideo bat ba, ikara magazinan edo dagona dela, ba, katalunian egin duten bideo bat e, lesbiana naiz, eta, bueno, bado minutu e, ba, batean morri zu dut, ikusteko emotzago da, bideoluzago da, eta hori bat txuteko biza bat ikusteko bat ba, egin polita garen txuta. Somos lesbianas, invisibles, feministas, orgullosas, fuera del armario y tú a espera la sapa, la respira libertad Me llamo María, Como Paite y Guillermo Y tengo mi mamá Receta para la felicidad Mézclese un puñado de autoestima Con una dosis de empoderamiento Échale una pizca de chulería Añade diversidad al gusto Salvinienta de placer dar una patada fuerte al armario Agítalo bien Mírate al espejo Siéntete libre Libre y feliz Feliz y visible Soy lesbiana y soy Vicente Soy lesbiana y soy visible ¿Estás? ¿Estás Orgullosa de ser visible de ser feminista i de ser lesbiana. Ay, bai, bai, eh, darrak, ondo, ondo, ondo. Eze, nun, nuntopatu ardu gu bideo hau osoki ki ez? Erna azkenean egia da eta, bueno, saio honetan baino gehiagotan aipatu dugula uste dutez, ba, azkenean ez ikustasun hori bai be homoseksualak eh, garen en artean <risa> ez, ba, borrela, reindikatu behar dugulako, gure buruan ikustu dute feminista Guztiok eta garenen artean ba egia da emakumeak ere beste beste mail batean gaudela oraindikan eta ba borroka hori kaleratzeko ba, beste kimen potente hau ba, bueno, ba interesgarria da eta horrelako bideo positiboak oso politak dira ez. Baya, ba dira bideo ba, ba, politak amazoa bairela eta aski denetariko. Anera polita hori <coughs> gostar ebai. Osandon nunca patual du gurdnako. Ikara magazina nagodenao. Ikara ba, Usangi, joe bagarkoan urbano. Berri gaztigoza, karri eguzu. Bai, bai. Bueno, nik uste egu gori. Bai, bai. Dizien, eskaratik zizalazke gara eta. Bueno, gutxo gara, ez? Oakurtxoas iran plantatu un erronka saiatza berri positibak ere kartzen maurtxe gabilza. Saiatzen. Arribara, arribara. Usangi, bami, eskera? Baina, aletik guztia. Mami ba, esker, mila esker, dornako, gurera ekartza gatik, ba, oi izan duen, eta garrantzitsua den berri hau, eta, ba, urrengo azte erarte. Hori da. Bai, zuei, hando pasan. Ba, esker, muntzua, dornako. beau je vous croquerai bien les eau taillon Votre cher au cuteur Tenez un torchon pour vos pleurs à peine quelques cicatrices Mais sachez quels délice Vos os seront mon dessert Je les creuserai à la cuillère Sa tête d'un homme boté alors voyage jaloux pour conserver faut dévasster je vous ai dans la peau et je prendrai soin de nous si vous ne faites pas le saut vous guérirez de mes coups Ailleurs, vous quémandez je vous crèverai sous mes caresses'ê d unun homme debout amant trop convoité Alors voyez jaloux pour conserver, faut menacer. sous son que souvenir ma peau s'en est brûlée et là où vous êtes je suis enfin rassurée votre urne est ma conquête ça je suis là cheminée c'est un tombe à genoux maman piétinée alors voyez jaloux pour conserver nua namon pietiné alors voyez jaloux pour conserver faux eta gure berri emaila eta gero hasieran komentatu dizuegun bezala gurean E, irati jimene zeongo da mundakarra bera eta kazetari eta idazlea. Beno, ba, obra ezberdinak egin ditu, ba, txalapartak e, eskatuta e, malkonekiz e, duintasunaren kolorea egintzuen 2002-en Urtea gero nobelan ere bere buruan murgilduta bat bi Manchester 2006an egin zuen eta nora ez dakizun hori 2000 bederatzigarrean urtean. Kasetarei fina eta eta oso oso... Emankorra izan da ere eta ba, beno, ba, telefonoaren beste aldean izango dugulakoan usten zaituztegu abestitxo goxo hauek entzuten. E entre nous a toujours si fort, capre la moral sans encore. Et elle me jure que c'est notre petit secret car si leur maman savait et entre nous c'est si érotique Je suis viril elle joue la panique et elle promet de se taire car je pourrais Kaixo irati, dagoeneko telefonoen bestaldean daukago. Irati, onietarri. Kaixo, Mikel. <laughs> bueno, eta dugu aurkeztu zaiz dugu pizka bat, esan dugu idazlea zanela, eh uno, ere kolaborazioak egin maiz, eh, liburu sail baten, ba, egia zera, baina bueno, pizkat eh, hasteko edo eh, zergatik, ez? Idaztearen grin hori edo nolatan hasi zinan idazten pues esan, esa direnen oso, pues ta que edo oso la naturaleza da esa segunetan uneta hartan direne de no late en acercate deloca gausak, eh. Mm -hmm. Ni gogando gogandoka beti beti la Nikki sale tarsu anloite sa terren. berbada eskolan meagarenean Denokaraira ez idazlen jaute, neze, de no vi asin tenis que utegas lana, esaten digute, berdin marraskeak egiteko, zein plastilinekin, ez dakit, banpinak. Eta nire kaso bai gustatzen gustatzea esa parte, gustatzen behar da gustatzea baino lehen, eh, batzakit orta dako joelan dauken erdu berezkoa, ah, edo bueno, ondo, ondo egiten nuen edo erdi ondo. Eta ba, ba, kizu, ondo egiten duten gero denborarekin, bat gero eta gusturago egiten duztu, mm -hmm. nire nide agaztuak iazketarekin, eta bizkartze bat bat egitea gabe eta pintzatzen zagaizkia astea nuen talakoak. Baina bueno, txikitan ondo egiten nuen antza, oso segunbaitan zei, bost, urterekin, sortleke eta ez han zioretan. Bieltaren kasta de kimatera. dut, rutik izan dut laser modu bat kiestea. Eta, bueno, idaztea modu, mila modutan egin daitekez, e, mila gauza desberdine kontatu itzakezu mila modutan ere, bai itzak erabiltzeko tresna desberdina daude, eta aztu ikusi dugu, ba modu desberdinetan aritzen zela, bai ba, kastetaritzen, edo horretazkain, ba, novela lan duzu, entxego ere, bai, mm. zein da igual guztoren ibiltzen zaren ere mua, edo guztoko dituzun guztiak egin esan, behir esan duk, plazterika hundien dantik jena, alfikziozko historioak, gehien-gehien. Uh -huh. Berdin e, laburragoak, zen luzeagoak, berdagan uh -huh. novelaren e, plazterra datenetatik lortzen duzunen novela batean, dudaneak, kasu nobela batean sartza ez etorremesetan ere gertatu, eta historio batek e, esaten dizunean egunero iratzi behar duzula eta unibertsu horretan zertutazkabenean oso placer bedezia da, eta sí. oso polita. Ez maila batean, erraleratetik iese edamaten zaituena, baina berean zure sentimenduekin ere konektatu, iek dirilako idazteko materiaga azkenean. Eta, um, berazur dira, placer oso bedezia bat, baina asko-asko disfrutatu izan dut bizitzan unberes berdinetan, baita kasetaritzarekin ere, edo fikse dakeziren parentxegoekin, eta lako gauztetik egoekin, ez? E, Osurruzakia despaitetere kasetaritzarekin, asko. Eta, e, ustez, nintzatekeela Em, inoiz izazle bezala baina profesional batean abituko eur du profesional batean espalitz kasetara etxagatik mm -hmm. azien entzienan beresteki irratian euskai irraten abitun entzintarteluz zelatez eta harik eta horrek, eguneroko izkuntzarekin harreman horrek mentzuleekin harreman susten horrek eta hitzekin trebatze horrek Bero txarik eta bezala lagun duzean, edo diaia e, sorinketa edo gimnazea bezala idarteko. Eta hizkuntzarekiko mm. e, txikitako maitasun hori, lidula hori barrasku batzeko. Eta beraz asko zorret kasebaritzaik, eta asko disfrutatzen dut, askotan disfrutatzen dut, eta disfrutatzen dut, dut, dut kasebaritzaarekin. fikzioa gustatzen zaizula, baina nuri fikzioa nonik ispirazioa hori, etortzen ari atortzen ideia bat, edo eta son duzu mazala agertzen dira mm. ideia horiek. Baina batean da dago mitifikatuta eh, idazlearen oibidea, oh, idazlek bere deukere izango du gordea pelikus ediziat, dure <gülüyor> <pero> buruaz beruaz dertal <gül> gilek hitzik edo modu bere zeigietan. Ez dakit inspirazioan hondi datorren. Badakit, lanik gabe ez eh, dagoela inspiraziozik. Ez nahi da, ez dakit zehazdak esaten zuen, idaz da uste zela inspirazioak lanean arrabatu behar zaitu. maila ba, batean hori da. Eh, inspirazioa ez da idazleak daukan Rosna karrantzitzu eskuartean karrantzitzua da guzteregote irazten zaudenarekin eta hartitzea momentuak etzalakoak ez, baina inspiratzea momentu batean txinparta bat balitz e, iraztea eta txinparta bat e, Oso horrek mantindu behar du zaroan, novella bat irazteko hor asko behar dira ez atalaterako novella bat baldin bat baita ipuin bat irazteko hori askotan ez Nenaz, eta laborra izan. eta denbora egiten norbera ez dago beti e, ez din inspiratuago edo halako ez dakitzee egoera mistiko batean ez, lanean dago lan bat ere bada Eta beraz, bialdei eman behar zaria garrantzia, ez du zertan norberak bere buru ez dut behartu behar rituar tegidatzi behar berako bai ala bai, eta gunean bazakit amaro realdiatzi behar rituelako. eta ez da ere, e, erabat guretzi inspirazioaren beharra. Bai, Ideiak milaka izat mitu guztut, guztiok izat mitu gula, eta gero bueno, batzuk ideia hoiekin jasarri egiten gara, eta e, txinparta hoiekin zaiatzen gara, basu <laughs> bat egiten itzekin. Bai. Ez? Eta, bueno, lehen ere aipatu duzu ez, e, kasetaritzak ere bai ematen bai, bai, dizu, bai, beste modu batean e, gauzak aurkezteko parada, e, guk, bo, bueno, aukera izan dugu askotan, ba, zure artikuluak irakurtzeko, eta ia esan, Ba, bueno, e, aitortu behar dizugu, hemen ba zure hitz egiten hasi ginenean, ba, bueno, batzutan gertatzen daiz, ez? E, iritzi bat ematerakoan, ba kontra beste batzuk, ez? Baina ba bueno, guk hor jaso genuen batez ere artikulu bat guri pentsatzeko asko eman ziguna eta uste duguna, ba merezi duela ere bai, ba, entzuna izatea beste modu batzutan. Ordan galdera egin nahi dizue bai, EA dena gazte eta dena emakumealden euskal literaturan? Pa, ez, bora bilu <tuspar> esan da, ez, ez, <tuspar> pa. Eh, euskal literaturan emakun meak, eh, omen dira, nik ez dut datboiek eh, bildu, baina, bueno, egia santzen tuzkoak ditu dite, lugu txogora bera, liburu egiten, ez dagoen ikusita liburu dut neten, euskal uneko amabos tingutu dira, gara, euskal da dut nara, momentu batean eh, ba, nik argiteratu nuen lendeziko fikzioz koni delana bat dut manxester, bat duela Azinuk eguruz jakengo ba, bost, zuhurt eztan, mm -hmm. bat azzerri hartan, e, pare bat urteko tarte hartan, em, argitaratu genuen nik bat dimantze zer, e, iragilorretak burbuak, e, katizagirrek bere lehen nigurua, suafalta zaigu, mm -hmm. eta ba, egade antzekoak genituen iru edo lau irazle berria gertu ginen, nabait esaterren. Ez atinut ditu edo lau, zifra bat esaterren alegia, ginen idu edo lau. Bazan kokitzen non jartzen duen, zera, zengo dugun tarte kronologiko hori, esgutxe bera Eta, ala ere, ba, sazoidadatako elkarrezketa guztietan, ez esango esanko, baina ia guztietan, eta hor dutik egin ditudan deste ba, hami aldiz galetu dideate, ba, emakumen fenomenoa, euskal literaturako emakumen mundu, moduko bateaz e, berzer genuen guk emakume oie guztiek komunean talako galderak etengar berrikatu zizkitu mm -hmm. orduan, baldeen bizikoan nagertzen direnen edo garen edo garen norberak hartzen ditu gutxi gara garen normaltasun ez alartun ditu nire ezan mm -hmm. baina momentu batetik aurre edo zitzaidan e, diskurso bat osatzen zela, emakumen presentzia horretaz edo bu horretaz eta diskurso horren azpian ez duela bat edatudik. Oso emakume gutxi gara, izaten jarretzen dugu eta gertatu den gauzta bakarra nido ustez izan da, orain batzuk gaudela. Uh -huh. Eta ez ja, duen oso oso gutxi, oso, eta bat anekdotikoa azan emakume presentzia euskara. Eta dutunen tamalez, baude izan batzuk, ez jakina, pues, lera gintegi, eta beste oso de pegainerea karpena hundiak linituzten emakume, baina oso eh, erdibu bakanak. Eta bidez eh, behin agertuko bai du lau, Bak, eta nultxo hori eta halako batean bihurtzen da zerbait, ez? Eta beti gertatzen da, ba, e, jai batean, edo klub batean denak zuriak baldin da, eta beltz bat agertzen baldin badal, halako ba, batean horrek or behitzen digu arreta. Mm. Baina horretik esatera e, dena beltza, edo dena emakumea, eta gazteak, eta alako gaintzen diren gauzak, entzun behar izan dituen gauzak, ni personal, Zer, bueno, momentu batean azerretuta, eta aserri hori edabilita, baiatzen ahi esan duen, artikulu bat, ez anot, ez... Es, es ez da egia, gau da, minoria bat izan jarraitzen dugu, eta maria batean niri min ematen dit halako diskurso horrek, eta iruditzen zait utzi behar diegula, denun garten sortu eta berripekatu dugun diskurso bada. Uh -huh. Zaskenean, jarreda matxistak, edo emakumeen kontrakoak, edo mesfidatia, emakumeen presentziarekiko, ez dira persona baten edo bideen edo iruren kontua, gizartaren kontua dira. Eta beraz, diskurso gehienguak duen diskursoak dauka bede alde bertute moduko bertute magiko moduko bat eta da invisiblea dela. Matendu du naturala al momento batema bueno beharreko zerbait zela ni dibentsut miña materialako. Eta eta gero konturatu naiz jakindut artikulari azker, bueno, sus muaban eukan, historia dana, ba me asko horratan identifikatuz entutuz dela, que es una escolei bai, que ta mm. eta, eta bueno, nebeste dut zerbaiterako bali izan, sola bentsan ni asko bali izan zidan. Momentu hortan hori esateak. Hm. Beintsatu zakarrotu zituen ez eta, bueno, ba, beste askori ere bai ekarri zigun bai. parada pentsatzeko horren inguruan eta Bai, normala da. Bai. Normala bai, egotea eta gainera persona bai, pertsona batzuk, astenean ni ari nintzen e, fenomeno gustuen anekdota bezala, ba ne quiero señalaratu nituen bereziki mindarriak egindako komentario batzuk eta uh -huh. batzuk eta ba, gina horiek iratsi ez dutuzten pertsona ba mindutak santifikos eta normala da, ez? Ez gustatzen gure burua seinalatua sentitzea mm -hmm. eta aregutxeago ba, plaza publikoan plaza publikoan esanako gauzak ziren eta bueno, nik usatezka bai dazkenean eman korra izan zela maia batean edo bai, ez? momentu batean ez soluztea eta okay. ba, bakoitzak izan demansun bere ditzea gero hor dago jendea plazan eta bakoitzak ikusiko du, bazei ditzek zer ezaten dion eta ez zer mugitzen baldin badio barruan edo ez, edo geratzen den zegoen lekuan edo beste diko bateran mugitzen den, gizartako horrela funtzionatzen du ez, momentu batean nik emanue En pausu hori, beste momentu beste bat izango da eta ez da personalki baiazan e, uste, dut, norbet de bortak haukeratzen jakin behar dela, ez? Zego, uste, tanzartzen malin magara, urkan energiasko galtzen da, eta ezkenen norberak bat mina hartzen du ere bai. Baina batzuk bat berezeki personalak zedezkibu eta hori borroka hori eman izanak bat ez naiz izdamutzen. Bidean ba esan dagoa, baztenean sartzen dira sentimenduak, e, unen personal apurak gogorrako bat, edozen gogorrak baina bueno, hori bidarro maiaetan geratzen bai. denborarekin eta geratzen zeiguan ikustu duk geratzen dena da, ba bueno baztala dinteles garri balago, eta zerabiltzen ditugun diskursoi buruz eta zenbainetan barri pikatzen ditugun topiko batzuk zenturiko tete duten, edo dute duten topikoiek, nond Eta por bat egiten ditugun berbei edo erabiltzen ditugun diskurse buruzko hausnarketa bat egin behar da etengabe. Hausnarketa etengabe horretan, ba bueno, ba momentu batean nik hartu hitza edo protagonismoa, ditan nirekin batera bat, nire kontra beste persona batzuk, alde beste batzuk, eta guztietu bali izan zuela eta por segidatun ditzen. Joena bari da bai, dasleza dela, zeitz jarriak daukaz. <laughs> Lehen aipatu duzu, ez? Elkarrizketa batean, baina gehiagotan, ba hori ez, euskal literaturan zabiltzaten emakumeok haman komunean zer duzuten eta bilatzen aritu ziala, aipatzen daizu zen, korronte bat sortzen duzuela, ba, bueno, harriago esok esatu duzu ez ez, Baina, bueno, emakumeok, ortsa biltzaten emakumeok ba, korronte zuerdinetan, edo esalkatuko zen ituzke, edo bat zabiltzate... Bai, nik ditu monukeak. Zilean analitik e, e, zaila jakita haula, historia baten barruan zaudenean, ba oso zaila da, horren analisia egitea, analizia, egite, analizia kerraza baki zaten digazteko, denbora bat pasatzen denean urkan argiago ikusten dirarkazi benen baten argazi argiago ikusten da, eta hain barruan ez daude nean, ez? Zortzen ba, analizia denean ez daukaz horren bestariako analizia gogaita zuenik 19-20-20-20-20 eta horren, mainik esan monete em, testuetan da literatura jardunaz tarigarenean epaitu beharrekoa eh oso estilo antzekotasun gutxi daudela, ba, adibidez, beran alde honetan, hai, asko aipatu alpatuak izan garrilako ustezko bum honetan, ba, katizagirre zateraterako, eta ez bai. artean. Bai, bai. Oso egiten zezkiteztut esango muturrekoa, baina oso estilo desberatik. Mm -hmm. Eta aldiz, bazakit, nik izan dut ino ditu, bila, baina lehiak urreta, lebat adibidez, ba, norekin nabaritzen nuen nire estilo antzekotasuna eroez, edo bai, e, nire testuan bertan askoz antzekoago nabaritzen ditut e, topikoak aukeratzen ditugunak eta hurbilekogo badi beste txusu bi zerda batekin ezuta berak ba ni baino beste estilo probatuago eta eleganteago badaukan baina bueno, barruko balako aman komunen ditugun kausa batzuetan katixarekin baino ez aterako ez eh? baina mm -hmm. ezuta ba eda eh, bueno ipachetario queso de so urmaia bueno gazi dio puruillago gauden edo lagunago garen edo dena delako ez eh? estiloan nik ez dut gustuen hor emakumeen artiko takin nolako estilo moduko bat E, giztonen gantik desberdintzen zen gaituena, adibidez, ez? eta hori bilatza peru bat bortzatzea irubitzen zain. Ez zaiti iruditzen norla beruzdiki dagoenik, ez naiz, eta, baina berriz esan da ez naiz eta literatur kritikoa, ez literaturan aditua, baina genero, generotik bilatzea aztilantzeko eta zunat, ez nopapro bat bortzatua irubitzen nik ez dut eko Ez es behintzat esateko betala bataldea ergarela edo la costo, eh, batzuk izango ditugu, nik ikusineu zitu gana. Tazuk zurelanen artean mazu kutxunena den bat, edo berezia izan den bat? Bakuitzak badu beru momentua izan du. Ez eta gero, baren borarekin beki zan duke, ahi, oida semea la benartan aukeratzea behar, <laughs> ez ez da. Beki kontoratzen zara, ba, batzita nobetu asmatu zela, ez da txitan baino, ez zan edize nuena, edo behir ditxizarela irakur lehen gana, eta lako. Egia da, ba, nora ez da gizten hori oso liburut berezia bihurtu dela, e, ez nuen, espero irakur lehen gandik izan duena, entzioen zango zuela. Horren uh -huh. e, beste nora saldi gizten nik, ez, Personala bat zuen, zaz, izan duena dako, eta ditu ditu ditu modu berezian, ez ez duen modu batean. Eta horret bat berezi egin du baina, bat Manchester ba oso pituena hori baino lehen, eta presentitzen nuen, ez nintzela inoiz gai izango liburu bat hasi eta bukatzeko, zizkidezko liburu bat eta gai izan ditu eta horret asko ez anai izan zuen. Eta hain ba, bat, bueno, blokeo nola baita apurtu right. lan, ez duen ez dara horrez berez egin zuen, Eta ikabeza ditut, ba, ba, bizitzen so-so-soune postgarri eta minkarre batean niatzen uanera gabean. Eta arduan, nola liburuak azkinean lotzen dituzdun, Za pobrezitza komentumueekin grosos alla da ukerak. Eta tenen valido izan diet zerbaitetarako. Deraman daute urrenko liburuan. Aberas. Lana... O sea, ne, bai, semeana den artean betalarok eta. Me vayas, lehenengo nego lana. Orei, zegozu duzu, le nego bra edo novela idazten duzu ene. Izan du ufa, novela tira tira dute. Ja, jove. Bai, bai, bai, bai. Buf, gainera ni losaron izan duan. Ez novela hori liburuan, e, birosteke baina bai iazke gogo eta artepikena ba, santotasko asko, asko ez zenuen eta gero momentu aurrera bada istugarri ezko beldur hartu ba, nahi ez ari bai hasta ke Carli eta ke empurotari Carli ta ke takatzamen seguridade guztihei horretan gustala egon nintzen diatzi bade Baina, ez da, usta, nahi bezitut, ez derazetan bukatu nuenik. Eta gero, bat bi bantzaz, pera, ez da, oso novela guitiaran, nola bezitzen, ez bat urte dut duen egin eh? baina nik esan gonduk ba, ezan egin dut ez nintzen zarrai hola, baina, bueno, gaita, zehurt, uitezazki ze urte dut erekin edo, mm -hmm. argiteratu nuen, beraz, horregonik eh, den urte bat txurnero gudarekin borrokan. Eta borroka horretatek azkenean, Eta bat eteraztenean, izan zen Jesucristo eren posta, beti zaten du, novela ona, izan txarra, izan zen hori buruan neukana, inolazkere bukatu nuenan, bukatu azegoela izan zen kontua. <laughs> la burroa da, norberdik ezango du, baina ez, ez tira, egun horri alde ere, baina, uf, esan nahi dut ez da, izan zen, potentei mm, izan zen edo bizitzen momentu hori eta gaur egun zen, ikusi dugu, ba, azken lan argiteratu zen nuenetik urtetxo pare bat pasadiraia, eta zerbaitetan zabiltza jakin dezakegu, edo Edo bizitza. Ah, posa, ez, azan, <gum> e, tarte horretan Navarra, Lezkabia, bai. nardur hartu nuen, eta horrek <gum> yeah. e, tarte batean Ez dute zango ez nuela iratzea, baiztik eta e, asko iratzen eratzen <gülüyor> bezitzen, bai. bezitzen tamaino gehiago, baina ega bat kasetaritzari lotuan, ez? Eta nire mire kasetaritzak gehiagoan kasetaritzak moliagoetik duen muliago, parte bat apurat fikzionalizatua edo literaturarekin arraman laguna, ez? Baina, bueno, kastaritzari oso lehutu ari behin ez tarte horretar, eta horrein inagoberuza literaturalen mm, inseguridate guztiik, eta mom, mamu guztiik borrokan, irazeko gogo hondiz, eta baina oso oso pauzu tikiak ematen beraztu, horrein dit, goizte gire zala egiten pero esateko baina baina baina oso neurea eta asnukena hori gail, irazeko Neurea den ba, ribatutasun horretako plazter hori gaztearena, oso oso neurea dena hori galdu. Eta asko barri izan dixitza. Eta asko plazteron dira. Bueno, ben mendikan imo pila pila bat amaten izkizuko ere, bai pauso etxaietan, eh? <laughs> <laughs> <laughs> e eh, bueno, gero... Eh, Piskat ezakit hausartuko zinateke, baina Euskal literaturan gaurregunean zertan da edo irakurketa bat egiten zure begira zein den esaten animatuko zinateke. Azkalia da beti, ba, esan dako, ez barruan zaudenean nik, er, egitort, bat egin, nik alako balderetan beti egiten zutbe etorten bata ez, nahit, zela bat ere, ezakit, analista hona da gani ere dutzen zaitela temateta e, niri gertatzen, temateta gauzak Gehiago astortu edo analizatu maila batean, gehiago guztatzen zait, e, sormen lanera gero joltzen. Mm. Eta gero zaitzen ari zizako negiak yeah. ez egiten edo horretan energia ez jarkoen. Eta gero, bigarren nahi beti ez beti nuenak, nik e, zodionez, euskarazko liburu bat e, eskuarten hartzen duenean aukiratzen duenean, ez eta aukiratzen euskarazia atzita dagoelako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 oso kalitate altuko eh. gauzak irakurtzen ditu euskaraz eta beraz jaesten direla euskaraz. Astaldikoak zein oraingoak eta bon, momentu goparoa da nez eta behar da justu momentu honetan ba entzun izan ta astalia justu gauza dizu arkiteratzen ari bigen dira badiru agenda asko dagoela hor ba, nobela bueno, novela artean edo lanare, zin jo, da, la naretiña aurrajo eta kitelo sundo estoy aqui venacero a hacerse negatu ez bezalako fenomenoak eta ageri oso oso maila handiko bizia dituko laguratan Eta azken aldian gozatzeko eskuartean izan duzun e, li horietako bat e, goan daukazu? Ba, ba lehen pintzatu dut, e, galdera, alako galderak etorreko zirela eta e, nire buruaren izan diot, ostaz, eto, alako <susurra> jentzi dizilune moduko bat buruan, eta e, konturatu naiz, gehiago irakurritu alazken aldean, lanarekin arromanazuten testuak beste bizestrenak baino, zentitu mm -hmm. naiz, alako mm -hmm. ez berru duntasuna, baina nire beste autokotika moduko bat, ez <laughs> man lan daukat ez dukadelea, ez dukadelea, azpaldi honetan. Eta, ba, bueno, e, aipatxarren, lan piar, betarriko liburazari eman gauditen, hey. eta karenoa, biarioran, sari horri, ba, ba bueno, mundu guztiak egiten duen komendio lusatzea, ez, izarkaizkan horren, ah tuiz, irakotzekoa, eh, nahez eta irazbei abisuan, ire mandiaten abisu berbera, den liburu bat irazteko goguak entzenduena, ainongi idatzea dagoen, <laughs> dutera, osaten duela, bueno, jazta, ez du mire, ez du. Bueno, zuk beterrikoa lehenago jasozen, noen hasike horrekin ere baigi. <laughs> bai, oso guztora galera, oso, <laughs> eunda bai, bat akademiak, unda maik akademiak egiten duen lana da, irutu feituzko egiten diren literatura zoan egiten diren gauzen hartan politenetarikoa, eta Zari hori irakurreleke ematen dutena, ikusut, e, irazle guztio, jaso dugunok, zen jaso ez duttenek, eta o, da, oso modu bete zean begiratzen mm -hmm. dut, guztiek ez dakit. Baina nik behintzat bai, eta berakit bezasko kera ikusten dutena. Eta ikusel, duzu emakumeon presentzia areagotzen nahi da euskal literaturan, edo, duzu azure garaian, ez, ba, lau, lau kontatuak mm. zondetela? Bai kitu ko fayez dela askoz gehiago. E, ni askotan egoten naiz eh bossarrita uten naiz adibidez Euskal Dilefen ikarteak daukan programa bati eskez, ekoletan, institutuetan uh -huh. berezekin, e, ikasle egardekin ba, literatura jarduten eta nire lama eta bar eta hor argi guzten da e, emakumeek gehira kursaletasun maila daukaten eta ez bakarrik irakurtzeko ostatotasuna da ziketa e idaz literatura bereko saltasuna orokorra eta, eta jakin mina eta hilure moduko bat eta balitzen duzuena ba batein namalitzen da berela ez baten bakie idazteko goz dabilen edo eta da betasun modu eta asko bidai emakuneak mekizango nuke gehiengoa, mutu egin komparatu eta ariintarte horretan. Uh -huh. Eta gero gertatu izten da nada, hori nukzut azpaldeko fenomeno bat dela, emakume eh? ikailago kera jorgenogula labiote, bainera bai, mundosan egiten diren estadistikak ez meitzat europan egiten direnek. Eta gero bai pasatzen da, ba, ba asalto profesionala, edo euskalitea geroan dagoen erdi profesionaltasoren da asaltoa, horren beste ez zutelegin izan emakumeek, esazoi batean, ba, bueno, bak izartea modu batekoa, aztelako oso modu batekoa, eta gero behar behar elementu batzuk edegoen izan dira, bakaso emakumeok ezakitzen eta zegoara da, igual beldurrondiago dugula, nagalik plastan egotea di, mm -hmm. autokritikoak gara, baita batzuan paralizu da ez dakit ez, behar behar gehiagirak da, baina e, dudagabe emakumea gero gehiago izango gara, iraslea bezala, gero tagiago garen lako, irakurlea Oso arrara da hori izateke, irakurlea eren gehiengua izanik, bintzat, irakurlea izanik hori azteko, eta, eta gainera, baratu nora bera gehiengua, ez izatea, iraslea nartean ere, Eh, ez duzango behien, goaz eurreko behar nagoa bera baina, bueno, gero eta porcentaje haundiagoa, hori dozaren mm -hmm. dutxateke eta gero ikusten dago, bai, zariketetan ezate gaterako eh? mm -hmm. eta e, gastein arte naitu zariketa asko eta asko, emakumeen eskuka bat zidara eta beraz ezin nahi du ari girela plazza horretan, balagoela baintzat e, behar nagoa behar nagoa, ez duzango berrelle eta behar oso desberdin meurea atorrela atzatik, asko femeninoa goa, zemakioetan baintzat, eta gainera Kalitatea, kalitateaz arduratua. Sariketetarako jubela kere dori erakusten dute, eh? mm -hmm. ondo egiteko gogoa dagoela emakumeen artean. Eta, gerotaz daia ditugu duro gabe. Justo, Eta aurrekoan ba, lagun batekin komentatzen eta ba, horrelako e, jabetze eskoletan eta ba, bueno, modan edo indarran jartzen ari den tailerretako bat dela ba, adierazpen literarioarena edo bueno, bintzate ba, idazketaren bidez e, emakumeak ere bai dituen sentimendu guzti guztioiek eta adieraztea ez. Eta nola asieran askotan egoten den paralisi bat emakumen artean ez temenia, nik zer kontatu dezaketez, ba? beste donork bezala kontatu ditzakenean gauzak eta pixkanaka pixkanaka arituz sortzen dela izogarrizko lana? Paralisi maia bat unibertsan edat, bizantzik sí. edo badute, iazle guztiek, itzegin dute maiz, baita orain, maiz utzat goten dugunek edo, baiak bloke edo, baten uh -huh. presentazio alako hortaz, edo, antz, oso antzeko etaz. Baina kaso emakumeetan bebezik, enik egin ezan duen gari urte uste dut em, eskola moduko bat e, edade bateko emakumeekin, bai gaztaletasunaz, bai erbat, uh -huh. baiar, baiar batean, emakumei zuzen Eta, eta berdara bai duetektatu meen, zukezat nusun sentimendori, akaso gizatamaino nabarmenagoa. <risa> ez dakit, eh? intuizio bat baino ez da, eta ez jakingo esaben. Baina bai uste dut, em, gehiago dagoela zentazio egi, ba, baina niri akaso ez da gertatu, edo nire bat izan berestik interesgarrea basko. Egal, berdein, etzeko handreak girenda makumela, pentsatzen zelako, 10ela batakit orsabizitza interesgarrea, zein mm. ez di denak gauda, makumela no, profesionala, mm. kalean, erditu izan dilenak lanean, ere, bai, beti horretzen zaie, bazakit, askori, ez lukatela zer beresia kontatzeko, baina ditaturan, ez da behar zer beresia kontatzeko, Erra, behar da, nik zerbait abur bat zintzoa, mm -hmm. norberaren, zerbait erradetarekin arremanen bat duena maia batean, ez den norberaiti zerbait esan alkohiona maia batean, bezkerik ez. Eta eta niki eh txikitan gabe, baiz pentsatzen, baina nik zer kontatuko dut. Nik ez dut pasatu, ez ate no es. Beragero pagadu bai, de inori etaio ez e, ater horrela jartzen relaxatzen alimagara horrela beroti, eska ara gente se cretuan <laughs> soldaduak quedo. Baina dena daukazu zerbait kontatzeko. Eta polita den lurre burari trasnari matea, eta bai, nori, matea, kapaino lurri matea, disfrutatzeko. Era claro, inori ezai gustatzen edo Sofía bereziki gustatzen, bueno, eta zer. Eta atrasna bat izan gure gu eskura, gure buru ere ulertzeko maia batean. Eta, ona bueno, maitzen, joteko, ze mura pasatzen ez ego, baina sareina, bezalako kritika feministek uste alduzu txune bat betetzen ari direla, edo kritika bai, feminista bat du, egon dai. daitekeela uste Bai, bai, bai, kritik dudagabe egon daiteke eta behar da kritika feminista bat. Hau da, kritika feminista bat esango nuke, behar da, genero ikuspuntua ere, badaukan kritika bat. Uh -huh. e, Mm, kritikak beti dauka ikuskontu bat, kritikoa ez da jaio dakit, landare batetik alako batean, eta kritiko izan eta mundutik era den duan. Kritiko munduan dago, ja, ja. Da, gara gu denok maia batean, eto, eta profesionara baina bada, gure ba, ere munduan dago. Eta munduan dagoan neurean ditu, bera, ba, ba, bera, bera, bera, eh gizarte baten parte da eta gizarte horretan gehiengoa den diskursoak arengan er, eragina du, guztiengan eragina dukan bezala eta diskurso hauek bizibidezatu egin badian, ikusgarri egin behar bada. Eta zuztikazu humanistaren eh gezan gozuk mediturika hundiena hori xera, maila batean erakustea nola funtzionatzen dugu guk guztiok eh jaka estereotipo machistarekin. Beste lan debatete partitu ditugunak eta ba, modu matriarkalo batean biti garen horrean, ba, jaso bitugunak naturaltasun guztiz. Mm -hmm. Nik neuk eta altuz dio. Eta niko biezkertzen dio. Zez, ni esatea, gira, egiten zuen hau eta, eta, inoiz kontu datu ezarena, batek gira, bezitikus kontu netatik. Aldutu ez egon jena, ze pasatuko lintzadeko. Mm -hmm. Hori da kritika feministak edakoan uste du mediturik augunienak, eta jakina dela beharrezkoa. Eta barago, sorionez Euskal Herrian, bai patu duzun zainak inari bidea, osak eraterako, barago bidea bat jorratzen hasia ez. Eta ez dakit bezango dukeen feminista, feminista jakina, baina feministatik aratago, genero ikuskuntua barne hartzen duen kritika bat. Adile gara horro gainera gauztapolitak ateratzen, eta ikerteketapolitak maila akademikoan, eta posgarriak oso oso posgarriak. Eta, beno, ja, gomendio txo batzuekin namaiera emateko, zuke, ba, gure entzulei horrela gomendatuk neko zenieken libururen bat, autoreren bat? Ba, behira, lehen eipatu duanez, patxezu bezarata eta horren bezea disfrutatu nuen ez <coughs> duela ez horren eta liburu ez da urtengoa, baina egokita bat ustuen liburua, joan izenekoa, em oso liburu gomentatuko dugu bizteki, oso oso oliburu ongi iratziak, eh, akaso nik patxediri eh, irakurri dioan honena, kontatzen ditu historio erdi, magiko erdi, realista batzuk, hainbat personajeren ikustuntutik iratziak dago, eh, apur bat puzle bezala, baina gilei komplikatu gade, eh, maia harri-garrian lortzen duganea personaje bakoitzak bere ahotsa izatea oso desberdinagena aurrekoetatik eta hori e, ireazle bezala ditugun akatzak gileo mirezen ditugu besteinkan ez, Ni asko kosatzen zait, eta batzik egiten du modu bikkanean. Mm -hmm. Eta behar e, jakien hori behar ditzak egiten berearen abaritzen da estilogatik soilegaz. Eta joan izeneko liburu hori berazkomendatuko nuke e, patuaz, papur bat inguruen daukagun magiaz jaditzen den iburu oso oso edo Bueno, ba, gomendio txorrekin geratzen gara, eta nola ez, entzul ere bai badakizu irati jimenezen guztiak hortxe dozka eskura. Gure partetik hori da gure gomendioa. <laughs> <laughs> jo, plazar butxia izan da, irati eh? milo esker, gure Berde, saiorat ortsagatik. Eta, bueno, ba, ba gongo gara dia atratzen zuen urren gara. Zure pausotxoak jarraitzen ibiliko gara. <laughs> <laughs> Eskerrik asko irati, ondo segi. Mutxo handi bat. Eresgarria guztiz izan dugun elkarrizketa eta euskal literaturan murgiltzeko tartea eskaini digu ere irati Jimenezek, baino leheno aipatu dugun moduan gaurkoan gure saioa amaitzeko e, izango dugu beakolabratzaile berri bat ea, ea nola moldatzen garen berarekin, e, gogoz, gogoz gogoak ditu, gogoa, ez, oze. Go-go-go-tsuga, bode, ja. <risa> Kostatzen eh, kontaktatzea, baina orantxe gure seksologo aditu berriarekin. Badu, badu. Ero, badu erotikus esena, festibus. O sea, badu, nola das? Erotikus esena, es? fex, festibus. Erotikus festibus. Eh, mm -hmm. Jaunan dere, ez dakigu kolaboratzea. hori da. <risa> Oia, na, pixka dago momentu netan, eh? <risa> Bai, oiena, hor, estorra radiotik izketan eri da. Oiena? Ai, Orain, bai, mikroa hartu dut. <laughs> ba, aurkeztuko dut, ba, begira, berarekin hitz egiteko aukera izan genuen, proposatu genion, ba, aukera, gure programan, ba, espalditik, ba, utxune bat, bueno, utxune txobat edo, ba, geneukalako, ba, Aurreko nikusigen un sexualitatearen inguruan hitz egiten ibili alginela komentatu genion ta arin batean animatu zen eta gaur primizian, lehenengo lehenengoaldi zirratiean daukagu erotikus festivos Caixa Arrasate Leon gaur <gabon> ereotikoak zeran <gabon> Ondo ondo gohandamen eta goxo goxo Bueno le, eh Jose Resalbarritik mil esker lekutso iteetatik jontzokoa Eh, soriona sorionak eta eta mundu askara. Da bueno, ez dakitein mor askodi daukagun zuzen ikusten dizu Ba, ba, no, ba, ba. Eser, right, ba yes? bueno, bai, zer wifi, ¿es? Bueno, ni gaurkorako prestatu da hobeda eta ondo. Ni gaurkorako prestatuetan gai nahiko sakonagian eta eta bueno, gaur egun bilplanteatu berduguna, ez? Sexualremanak. Mm -hmm. Ez, ba, betzak nire keska, zini seksu ositxai emodualan egiten dut askotan. Eta, bueno, bat, aierazko eman ditut urtean zehar, eta eta aia zanda, ba, bueno, planteatzen duanean, eazerden seksuar eman bat, jendeak zuten erantzuten modua moduan ez, ba, baitira, koitoa, e, genitalak, emakumea gizona eta, eta listo. Arba, nezaki, nahi nuen planteatu, egi, aber, txortu, edo, edo, eta Eztabaida motza, izan da ba, ba, motza, oso seksu motza. Seksuarremot ba. ez zala, baina... <laughs> bai ez, yes, azken finean, emakume gizon genitaletan ematen den minutua dineko ez bat. baida batentu <laughs> ba. Baina, bueno, bai, ez dakit nik... Baina, nik ere ikustan dut, ingurunean, ez, seksua zitzaiten denean badirudi mundu hor koitoaren irudia atortzai horazuztenan burura, eta... Eta rendik askoa gola irekitzeko, ez? Osa, gure buruarekiko ere sexua kontzeptu zer den, pentsatzen dugunean, edo. Ui! Ui! Eza jo bat ere gustatu zurerantzuna, mire. Zile, erakikus festibus. Esan du, vamos, motxa, ba begira. Bona motxa. Bai, jo, ba, ze pena, saiatuko gara berriz ere deitzen, Bai, bai. eta agurtzen dugu elkarrekin eta bueno, bai. Ba... Bueno, gaurkoan hori ba bizkatara orkespen moduan, ez ekartzen dugu hori, ez dugu denbora askorik, baina bueno, ekusten... potente totzen zaigu, ikusten duzu gure dinamizatzailea potente potente datorrela. E, ez da Torrela, e horrelako eztabai da Sakonak ekarriko dizkigu, ez daki, astero edo bi estetik bein edo hiru estetik bein, ba, guk ikusi eta zuek esan, agian nahi duzu eta behartu duzu astero gure gana hurbiltzea. Bueno, guri ba Plazarrandia emango liguke, mm, Plazarrandia. Eta <laughs> bueno, ba hola duzute, e, potente potente Torri Seguta, pena ba, gaurre gaur ezin izan dugula honekin, e, ba, ez? Ba, ondo sakondu, baina nik uste dut hurrengo e, asterako uzten baldi madugu eta gainera horrela entzulei esan aldiegu, ez? Pentsatzeko pixkat, bereiek zer pentsatzen duten... Bai! Bai, eta ezmentzemente. Baixo hostatu iritzia do. hurrengorako utzi algun. eta ireki, bat, eta bat, ireki, ireki, ireki meila ere, bai, eh? Bai. eta ba, zuen iritziak bota zer iruditzen zaizuen eta entzuten gaituzuen tokitik entzuten gaituzuela, ba bota zuen iritzia ta denbora daukago astebetetxo oso bat. Zasotzeko zuen iradokizunak kezkak, zalantzak, harreman eh, sexualen inguruan, eta zuen iritzia. Eri hori, hori. Egoz eh? festibus doktora dugu orain, osakal loro, eh? <laughs> <laughs> bai, zuri, ere, etxeko lana jarriko dizkizugu, eta da, uerrengorako, ere, ba, abesti proposamen batzuk egitea. Baina jarri zuen zea maizena, eta hori horrekin nekoa du. Nekoa. <laughs> neko. <laughs> <laughs> <laughs> Earin konformatzen zara, eh? Bai, bai, hori ia. <risa> <risa> bueno, <risa> a placer bat, nahi zetan gotza, baina placerra gurea. <risa> bai, hori da. Eta entzulean, hain kusiko zuen. Orduan, ko kompromisoa, kompromisoa hartuko dugu urrengu astean elkartopatzeko, ondo baderitzezu? Bai, bai, bai, bai eta denbora freman. gehiagorekin, preliminarrekin. Oi, oh, yeah. oh, barkatu oh, hey, preliminarrak. Yeah. Bueno, mira, esto vaiderako beste gutuzat preliminarren hitza ber zen hitza zeizuen. <laughs> Ay, <eta nefaitmarkatu. laughs> ori, ori bai, aterasoid eh, barkatu. Ori bai, el electrónico la eta eta tengo a ver. ba muxu bat eta datorren astera arte. Bai, berdin. Aia yo, muxu. steaundi kuai gure herria be... ikusten dozen moduan putotak igurtiz gure garaiko sezioa falta motatzen genuenez ba bueno kurtxoia ja, mailar aldera baina sexualitatearen gaia gogotxu berrartu dugu aurtengoan eta eta bueno ikusten duen bezala askorako gomongo digu Eta bueno, ba hori gaurkoan pixka sarrera txotxiki bat eta goixoki txikitxo bat eta gero dizu <laughs> Eta bueno, espero dugula gustatu iztana gaurko saioa, ba kolaboratzailez beteta, elkarrezketa, bueno, atope eta bueno, ba ja ordutza amaitza doa, beraz, moixu handi bat Euskal Herriko txoko guztietatik entzuten ari gaituzunei. Eta bueno, eta haratago ere. Ameriketan, eta, bueno, entzuten bagaitu ze, eta ulertzen bagaitu ze bintzat. <risa> bai, Bidali email bat, benetan, ilusioain goli liguke. <risa> bai, bai, red nosotrasen el mundu onbitartez entzuten bagaitu ze ere, eta gogor araztea, urrengo asterako, ba, gure sekzio berri honen kolaboratza jari idazteko gogoak grina irrikabalima duzute, gonekin, abildua, gmail.com, edo baita ere, badaola, facebooketik egiteko mm -hmm. gonekinen Facebook e hori te orida. Noi xe. Moix ondibet. Plastasbet. Eto rengo esterarte. Eto. Ego